Ja, hej och välkomna till Radio Länsman i förra veckan. För er som lyssnade på förra veckans program, jag hoppas att ni lyssnade på förra veckans program. För att jag tycker det var en rätt eh, givande granskning av Miljöpartiet. Och så var det ju den första finska gästen också. Men jag var ju ensam största delen av det programmet. För att, eh, ja, jag var co-host-lös, skulle <laughs> jag få säga. Men har jag någon co-host med mig idag? Mm, nej. Eller? Eller? Ja. Eller. Eller, vilken co-host är det idag? Ja, hörs inte det? Nej. Hallå? Jag trodde att det var Mona Salin, men jag... <gåll> nej, ja, det där nu. Var nej, jag... nu kommer du ha en egen, Du kommer du vara ensam i dagens program. Nej, alltså, nej. Vet ja, har du... <gåll> ja. <gåll> du kan inte klippa det du har sagt. Nej, jag sa inte Lund. klipp, jag sa klick. Alltså, ja, det typ så. Ja, ja. ja nej, okej. Okay. Det var en bra presentation här. Det är Freja som ni kanske hör, ja. Jag hoppas det. Ja, Alltså, ja. Men det vi bjuder lite extra på idag är att det är inte bara jag och det är inte bara Freja utan det är även vikarien Greta. Men mm. inte än. Nej inte än. Hon kommer sen mm. eh, mot slutet av programmet då vi kommer att ta upp lite olika ämnen vi pratar om och så. Eh, men först och främst så ska vi, eller vi, jag ska först och främst börja med en grej som... Eh, jag har ju börjat göra allt mer den senaste tiden det här med argument och ta upp det. Så nu har jag tänkt, tänkt att börja med att ha som veckans argument. Jag får se om det blir varje vecka men eh, vi får se i alla fall. Och jag har tänkt att ta upp en sak gällande, jag pratar om det här med Korte Dala-misshandeln idag. Eh, det kommer efter låten och sen ska vi köra nyheter, alltså korta snabba nyheter, jag och Freja. Ja. Och sen blir det väl troligtvis antar jag, musik eller något, det får vi se, jag antar det i alla fall Och sen då så kommer vikarien Greta att vara med också mm. Men innan låten här så vill jag bara lite kort höra, hur har du haft den? Eh, jo, det har väl bara varit lite både och så, det har inte bara varit, eh, vad ska man säga, roliga anledningar till att jag var frånvarande har varit en bortgång i, i, i familjen och så vidare men ehm annars ändå kör det väl varit <laughs> hyfsat får man väl säga. Ja, det var tråkigt att höra och bra att höra ja. att det var hyfsat ja. då också men eh, <laughs> ja, ja men då Freja tar vi och vi var igång musikmaskinen här den gamla ja. stereon gramofonskivan och lyssnar Sten lite på musik. Där, ja. ja precis. Mm. Då kör vi på det. Musik ja. Argument med länsman. Argument Ja, jag skulle vilja ta upp det här då igen som har varit på tapeten på många olika håll och kanter och vi har även pratat om det här men jag skulle vilja prata lite om det här som sagt med kortidala då av den 61-årige Carl-Erik. Det har ju hänt en del saker nu som sagt bland annat då så har det kommer ut bilder på de här invandrarkillarna och man ser ju uppenbarligen att det finns ingen direkt ånger i dem utan de hånler på bild ja, då under rättsprocessen. Men det är ju någonting som är såklart väldigt upprörande men det är nästan inte det som är mest upprörande. Eh, eller ja, det är väldigt upprörande men, men det är i alla fall det jag skulle vilja ta upp är försvarsadvokaten då. Han... Ja, det är en speciell man. Den här försvarsadvokaten då, som heter Per Söderberg, han visar ju verkligen sin dumhet. Visar att det inte ens går att försöka försvara det här hemska dådet. För att hans argument, det, det är nästan känsligt överkurs att säga och kalla det argument för att de går verkligen bortom svaga. Jag tar och citerar han här då, citat. Allting är ju en mängd slumpmässiga olyckliga faktorer på något sätt. För det första, om den här mannen inte hade sagt till målsäganden att de här killarna skulle ha retat hunden så skulle detta inte ha inträffat. Och att de här killarna fanns på Kortedala torg just den här dagen var ju också en ren slump. Så det är en mängd olyckliga omständigheter. slutcitat. Jaha, herr Söderberg. Eh, så ett vittne till en hund som då behandlas illa ska alltså inte meddela ägaren om vad som har hänt. Då kan man alltså säga att med Pers logik så ska ett vittne till en misshandel inte vittna. Då det kan starta en mängd slumpmässiga olyckliga faktorer. Som till exempel då att även vittnet själv blir utsatt för misshandel. Ja då kan man verkligen säga vilket välfungerande samhälle vi skulle, ha, skulle få då med Per som statsminister istället för försvarsadvokat. Ja för då skulle hela landet bli som landets alla invandrare täta delar. Där det är svårt för att inte säga omöjligt att hitta vittnen till brott som sker. Man kan ju undra om Per i de yngre åren faktiskt var en kommunistisk punkare eller något som törstade efter anarki. För han verkar ju uppenbarligen söka efter anarki då för att eh, om man resonerar så som han gör... Ja då får man anarki med alla brottslingar ute på gatorna för att eh, finns det inga vittnen som kan säga vad som har hänt. Ja då, ja, då säger du sig självt hur det blir. Tur i alla fall då att Per inte har någon makt men det är otur för Pers alla klienter då de, eh, då de har fått han som försvarsadvokat. Jag hade då, om jag hade fått stått mellan och välja att bli försvarad av han eller försvar mig själv så hade jag ju Hellre försvar mig själv än att ta hjälp av den här ologiska herren som uppenbarligen har hamnat i fel yrke. Eller så kan det ju för sig vara så också att den här karn presterar så pass dåligt med flit. Att han faktiskt vill att dessa personer ska få ådra straff. Men det är väl bara önsketänkande. Vidare då i alla fall. Det han sa alltså, citat. Och att de här killarna fanns på Kortedala torg just den här dagen var ju också en ren slump slutcitat. Det här måste ju vara det dummaste jag har hört. Denna dos av perslogik blir bara för mycket. Alltså visst stämmer det, men det gör det ju då i så fall när det gäller i princip alla brott som begås. Vi tar ett exempel här då. En kvinna blir våldtagen i en buske i en park till vänster om en bänk där lampan just den natten var trasig. Så att personen som gick förbi inte såg dem. Hade inte lampan varit trasig som den bara var den där natten och ingen annan natt tidigare. Så hade ju personen som gick förbi sett dem och kanske kunnat att, ja, då ingripa för att hjälpa. Men nej. Det kan ju inte personen alls göra enligt perslogik för det skulle ju starta en mängd olyckliga faktorer så det går ju inte. Hade inte våldtäktsmannen suttit just i den där busken till vänster om bänken just där kvinnan gick förbi utan hade han istället suttit i en annan buske längre bort alternativt en park i en annan del av staden så hade det ju aldrig hänt. Det var bara en slump att det var just den där busken som mannen valde och kvinnan gick förbi. Hade mannen varit i Annan park i en annan buske med en annan kvinna som hade gått förbi så hade även det varit en slump enligt pär. Då han hade kunnat sätta sig i en annan buske som visade sig vara en tagbuske, så att han gjorde sig illa och var tvungen att gå hem för att plåstra om sig och kvinnan klarade sig. Ja ni har själva. Vad, många slump, vad slumpmässigt allting är i hans resonemang om vi tar ett till här då vi säger så här: en person släpps ut från psyket för tidigt han vandrar förbi bakdörren till en restaurang och finner en kökskniv som någon har tappat, just den där dagen av en slump, det har aldrig hänt tidigare för att personalen är extremt noga med knivarna men just den där dagen när galningen skrevs ut från psyket hände det mannen dödade då kocken med den stora mustaschen som kom ut för att ge Lady Olufsen spagetti och köttbullar men att det hände var som sagt bara en slump. Den grova misshandeln på den gamla mannen var ingen slump eller en mängd olyckliga faktorer. Misshandeln skedde för att dessa invandrade killar ville att den skulle ske. Det var inga olyckliga slumpmässiga faktorer som gjorde så att deras nävar och skor med kraft träffade den gamle mannen om och om igen. Det var de själva som slog och sparkade. Det var de själva som var och är då fyllda med hat och ilska uppenbarligen. Inte ens en advokat som kom förbi förskolan Till skillnad från dig pärdo, då alltså, Skulle kunna försvara dessa hatiska Hånleende invandrade killar Och ingen borde Heller försvara dem Då det är oförsvarligt Nyheter är värda att uppmärksamma Tisdag så blev en 11-årig flicka rånad i Vårbergs söder om Stockholm. Gärningsmannen höll sin hand över hennes mun och stal flickans mobiltelefon. Förövaren beskrivs som mörk i hyn, och krulligt hår. Enligt TTs nyheter så mördades den kvinnliga dörrvakten i Norge av en svensk man. Svenskens namn klingade onekligen svenskt. Men i vanlig ordning så stämmer medias nyheter inte helt. Den så kallade svensken hade i själva verket en egyptisk pappa. Polisen har faktiskt inte alltid rätt. Ofta har de det, men inte alltid. Ibland när de har fel så kan det bli smått lustigt. Polisen letade efter fortkörare på en 30-sträcka utanför en skola i Umeå. Och visst fick de tag på några som körde för fort. 50 på 30-sträckan. Dessa fick böter. Men fick även ett telefonsamtal efter en stund från skämsna poliser. Det hela inträffade på en lördag och hastigheterna är ju faktiskt 50 på helgerna. Åter till Norge. Ett större antal sygenare bröt sig in på den nedlagda skolan Hovis skola i Oslo och använder denna skola som gratis kollektivboende. Operationsledare Tore Grötum säger att han inte vet hur länge sygenarna har uppehållit sig i skolan. Efter tips och klagomål från grannarna körde polisen ut dem. För er som ser alliansen som något pålitligt. Tänk om. Landets studenter saknar bostäder. Något som alliansen lovade skulle göra allt för att lösa. Hela 4 400 studentbostäder lovades ut. Fram tills nu har det inte byggts fler än 86. Vädra ut de gamla politikerna och in med pålitliga politiker. United Minds augustimätning visar att folkpartiet rasar. Ja, det får vi se som goda nyheter. Mätningen visar även att SD fortfarande är det tredje största partiet. Även det får se som goda nyheter. Vad som dock inte får ses som goda nyheter är att ogräset i gröna. Eller då Miljöpartiet i gröna som jag talade om i det förra programmet. Ligger allt för nära tredje platsen Länka gärna runt programmet RLM ogräset i gröna. Till folk som ni känner som kan tänka sig att rösta på detta ogräs. Som inte förtjänar en plats i Polisen i Tyskland jagar nu en 35-årig muslim från Irak som överrättade sin 26-åriga tyska fru samt deras två barn. Polisen hittade kropparna efter en 4-årig pojke, en 8-årig flicka och deras 26-åriga mor i lägenheten. Alla hade blivit skjutna till döds. Vänsterextremisterna i rättvisepartiets socialisterna och personer från nätverket asylrörelsen begav sig till Migrationsverkets förvar i Sagåsen i Kollered för att stoppa dem från att utvisa en kriminell invandrare. En invandrare som skulle skickas tillbaka till Afghanistan. Dessa extremister försökte att fysiskt förhindra gränspolisen från att utvisa den kriminella invandraren. Det hela slutade med att vänsterextremisten Stefan Berg från Rättvisepartiet Socialisterna åkte med polisen och invandraren. Men inte i bilen, nej på motorhuven i hela fem kilometer. Invandraren blev inte hemskickad, men inte på grund av Stefan. På grund av att invandraren vilt protesterade bord, vilket ledde till att piloten vägrade att starta planet. Nu beger vi oss till USA. Där får nämligen två high school inte medverka i en konsert med Atlantas symfoniorkester i år. Inte för att de är dåliga, utan för att det finns allt för många vita medlemmar. Citat. I år informerade skolorna av ansvariga för symfonin att deras körer brister i mångfald och att symfonin därför kommer att bjuda in en tredje kör som har större mångfald. Slutsitat. Det verkar som att mångfald är något det endast strävas efter när det är för många vita. Klicka på länken Morehouse College We Shall Overcome i beskrivningen till detta program och fråga själva var mångfalden är. Många är de som dagligen irriterar sig på trängselskatten i Stockholm. Många är de som troligtvis vill bli av med trängselskatten. Något statsminister Reinfeldt inte kommer att förverkliga utan istället göra det ännu värre. Trängselskatten ska nämligen höjas med flera kronor. Skriv till Reinfeldt och fråga var alla pengar tar vägen. Eller nej, det är inte nödvändigt. Beger istället till valfritt invandrare till ett område så får ni se var era pengar tar vägen. Det är nu möjligt att med hjälp av hjärnskanning fastställa en persons ålder med ett års marginal. Detta enligt rapport publicerad i tidskriften Current Biology. Det måste väl vara enormt glädjande nyheter för regeringen och de andra mångkultursvurmarna i riksdagen. Äntligen kan de fastställa hur gamla alla dessa så kallade flyktingbarn som de tar in är. Bort med alla längre en gång för alla. Och vad drömde jag sen då? En riksdagsledamot för Sandfinländerna lämnade in ett skriftligt spörsmål till regeringen gällande Somaliernas flyktingstatus i Finland. Läget i Somalia har förbättrats, säger han och hänvisar till ett tv-inslag som visar att Somalia nu börjar att besöka sitt hemland igen. Citat, asylförvarandet ska användas vid verklig nöd och inte som ett sätt att förbättra levnadsstandarden, slutcitat. Riksdagsledamoten menar att eftersom personer nu frivilligt åker på besök till land som de har flytt ifrån innebär att de inte längre är i behov av skydd. Han vill nu höra regeringens ståndpunkt gällande detta. Föräldrarna från Gambia hade, som så många andra som kommer hit, absolut ingen som helst önskan om att bli en del av Sverige. Inte heller respektera de lagar som faktiskt finns här. Gambierna vill leva här helt och hållet på sitt eget vis. Paret sitter nu häktade för att de har sett till så att deras blott tre år gamla dotter blev könsstympad. Antingen i Gambia eller här i Sverige. Ännu en kropp förstörd av dessa idiotiska idéer. Idéer som inte får den minsta lilla plats här i Sverige. Inte nu, inte någonsin. Jag hade tänkt att sluta vara så fruktansvärt omodern och bli lite modern och börja kvotera lite nu tänkte jag. Ja så nu tänker jag kvotera ut mig själv lite här så nu är det två kvinnor med på tråden och en man så nu kan inte feministerna säga någonting hej och välkommen vikarien Greta. Hallå. Hallå. Hej hej. där med det, två kvinnor. Jag skulle snarare vilja ha det till tre kvinnor. Amen. Ja, jag tycker han är lite roligt på att räkna idag. Faktiskt. Eller hur? Ja. Eller hur? Ja. Ja. är Ja. Ja. Ja. Ja Nej, jag har ovanligt mörk röst för en kvinna då får jag väl säga. Då, kanske. Jag har hört ja, läsk, Läskig kvinna då. Men, babushka. Ja, babushka. Ja, en, en rysk kvinna mormor ja. Men jag i alla fall, vi hade några ämnen här som vi tänkte prata om. Och först och främst tänkte vi prata om Isan Hip Anda. Mm -hmm. eh, och då ska jag dra ett citat här först och främst. Eh, och det låter så här. Vår existens det är nästan som man borde ha någon så här musik här och blommor och grejer, men ja <laughs> eh, Vår existens på den här jorden och hur vi förhåller oss till våra medmänniskor får inte och ska inte präglas av den nationella eller patriotiska normen. När jag en dag får barn så ska jag lära dem tidigt att gemenskapen som fås av din nationalitet är likgiltig. Det är gemenskapen du får av världens alla människor världens alla leenden och världens alla hjärtan som spelar roll det sa då alltså Gina Dir, nu ska vi säga, Diravi ja, slutcitat. och så fattar vi alla händerna och sjunger kumbaya ja, vad säger, vad säger du Greta? Ja, kan ni den låten så varsågoda. Kungbara, Kumbaya, nej. Ja, hej, hej. ja eh, men jag skulle vilja säga då att det här är ju som sagt i väldigt sann eh, hippieanda. Men jag skulle vilja ta och meddela den här Gina att hon verkligen inte är ensam. Hon har minst sann en syster i kampen för ett återinförande av hippiementaliteten, för det här känns verkligen som en sån. Jag pratar alltså om invandrarministern, eh, hon försökte då redan 1992 att få för ut er gemensamma kamp i, Och då skedde det då i det mångkulturella Rinkeby Här får ni höra en favorit i repris Invandrarminister Den försökte också att vända på stället Hallå, nu tycker jag Att vi gemensamt i denna sal Sjunger We shall overcome What? We shall overcome We shall overcome. Ja, jag får verkligen intrycket då återigen då att den här PK-skocken det håller nog säkert damerna med om att de återigen vill ändra på det som är naturligt. Mm. Men alltså om man ser överlag då på livet på jorden så ser man ju att vi, precis som djur då, de håller sig till sina flockar eller familjer då. Och precis då vi människor gör ju också det. Vi är ju faktiskt däggdjur. Och vi håller oss ju gärna också till våra egna om det nu är familjen eller om det är ett folk eller vad det nu må vara. Det är ju inte så att det är någonting påhittat eller att gemenskapen då skulle vara en, som ni vet, favoritordet. Det skulle vara en social konstruktion av något slag. Det är ju två ord som de verkligen gillar att säga Men det är i alla fall som damerna förhoppningsvis håller med om Att det är ju väldigt naturligt Och, och de tycker tyvärr inte så att all, Ja de tycker att allt som är naturligt Passar ju inte in i deras världsbild Men vad får ni för intryck av den här Gina då Småkorkad det var Kanske? bra sagt. Ja. ja, faktiskt. lyckades, jag för en gångs skull. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. <laughs> ja, men man får ju verkligen intrycket av att hon lever i en utopi. Alltså att, ja, eller att hon vill då att världen ska rätta sig efter hennes utopi. Men hon verkar ju inte inse att världen består inte bara av leenden och goda hjärtan. Men, har inte hippies alltid varit sådana? Jo. jo. Så det, det är ju ingenting nytt så... Nej, men det är någonting hon uppenbarligen låter införa och tror att det funkar. De kanske har på, varit på pipan lite för många gånger den där kvinnan. Då. Ja, kanske. Jag känner så här att det är så påklistrat hela den här ås alltså, de här åsikterna som, som den här Gina då, så vackert eh, yttrade. Det känns som att det är så påklistrat att det är någonting som man måste tycka och man måste säga bara för att man alltså, inte ska sticka ut från alla andra. Alltså, förstår ni hur jag menar? Mm. Nej. Nej, det kanske ni inte gör. Ja, um. <laughs> Nej, men alltså, om vi ser på alltså mängden, om vi tar den stora massan i, i världen generellt idag, då ska man ju vara internationalist och man ska, liksom, ja, man ska vara så otroligt solidarisk mot allt och alla. Man ska inte se några olikheter mellan folk. Alla är människor liksom. Förstår ni vad jag menar? Mm. Mm. Det känns som att det bara är en sån här påklistrad eh, någonting man säger, men fast det känns som att de i själva verket egentligen inte tycker det förstår ni? Nej, ja, jo, ja, ja, men att de gör till sig kanske mer för att bli någonting och vara ja. någonting. Ja. Ja. Precis. Jo, jo, men tyvärr är det väl många som gör så. Typ du. Mm, typ, ja, typ nej. Typ jag, ja. Eh, men eh, i alla fall, jag skulle, jag skulle ju då i alla fall säga, och det håller ni väl säkert också med om, att det är ju rätt så kallt där ute i världen så att säga. Eh, jag tycker mm. att vi kanske då istället borde sträva efter att göra det här landet först och främst då, till ett land av leenden och goda hjärtan. Och det tror jag inte hennes eh, hippie-stil eller politiskt korrekta stil eller skulle kunna göra så att det blir så. Mm. men Fast samtidigt se leenden hela tiden. Jag hade blivit smått eh, panikslagen på det faktiskt. <laughs> Sluta le åt mig det jävla. <laughs> ja. Ja. Ja, men jag jag har inte tänkt på det när någon sitter till exempel, där man åker buss eller tåg och någon sitter och ler hela tiden. Och man liksom bara, jaha och du ler åt vad? Sitter ja, där det och... stämmer faktiskt. Jag ja. Jo, men, ja, men jag med, det menas väl kanske inte då, i alla fall inte jag tänkte då, att det menas bokstavligt talat att alla sitter och ler utan att det helt enkelt är ett bra, välfungerande samhälle av Fast godhjärtade människor. Jag tycker det är bra över också, absolut. Men jag ja, men det är lite svårt. Man ska se om sitt eget hus först om man säger så. Ja. ja, det är väl det som är lite poängen, att du ge sig på hela världen och försöka göra det. Det det känns mm. rätt stort. Jag tycker det känns stort nog att försöka göra det med ett land. Jag mm. försöker göra det med grannarna bara. Ja, precis. Ja, ja, det, ja. det är mina hemska grannar. och nej på mitt människa. <laughs> men ja, nej men i alla fall det, vi får väl dra slutsatsen då att den här kvinnan har varit lite för glad i gräset har jag på att säga. Kanske, möjligtvis. Mm. Men Freja, fröken Freja Ja, det... Vad har du att säga nu? Då? För, vad har du för ämne att ta upp här då? Ja, nej, jag satt på, på DN och så kom jag över en rätt så intressant artikel faktiskt. Så jag kommer citera direkt från, från vad det står på DN. Och då står det rubriken då, M, alltså Moderaterna i tjänsta bjuder in Leven. I tisdagens DN intervjuade Socialdemokraternas partiledare Stef, Stefan, Stefan Leven som söker en ny bostad tillsammans med sin fru Ulla. Enligt Löven så räcker deras kötid bara till en lägenhet i Tensta. Han säger också att paret gärna bor kvar i innerstan. Nu har Tensta moderaterna svarat Löven och bjuder in honom till stadsdelen. Citat, Vi guidar dig gärna så att du med egna ögon får se hur miljonprogramhusen rustas upp. Vi hoppas att du kommer att se att Tensta har blivit ett område som människor vill flytta till istället för att flytta ifrån. Tveka inte om Tensta, Stefan. Välkommen, skriver Moderaterna i sitt brev. Ja, det här tycker jag väl lite roligt. Socialdemokraterna, de är väl lite så här, ja men, ja men nu vet jag vad de tycker. Alltså, de, mm. de älskar ju i Tensta, Rinkeby alla sådana där orter, eller hur? Mm. Ja, ja, självklart. Ja. Varför kan man då inte flytta dit? Vad då räcker bara till en bostad i Tensta? Ja och att de måste poängtera då att det håller på att rustas upp men, mm. men de verkar inte ha, alltså antingen har de inte lärt sig det där att politiker gillar inte problem på nära håll, de gillar att blunda för problem men eller så kan det ju vara så att personen i fråga den här Moderaten kanske är en hemlig invandringskritiker som faktiskt vill upplysa vår kära Löfvens eller Löfvens eller hur man uttalar det, mm. om att det, det så här är att bo i ett sånt här område inte för att jag tror att det skulle vara så då, men... Nej, Nej, men man kan ju hoppas men alltså det måste jag säga, alltså, för, för, det är ju inte liksom en, en hemlighet att jag har bott i tjänsten för det har jag gjort som jag sagt tidigare i program mm. um, jag skulle jättegärna vilja se många av dessa underbara politiker då har var varsin lägenhet i till Gensdal och se hur det är att bo där och leva där. Mm. Så kan de sen ja. säga hur underbart det är med denna underbara mm. mångkultur. Fast om man ska flytta alla som inte vill bo på sådana ställen till sådana ställen så blir det ju bra. För då ja. måste ju alla som bor där flytta därifrån. Så kan man ju se ja <laughs> Så då kanske Östermalm och sådär eller vad det är nu. Alla blir nästa tjänsta. Ja. ja. ja, ja, ja. Det för sig. Dock tror inte jag att de skulle ha råd att bo där inne på Östermalm. Ja, men då, du blir, får... då blir det inte attraktivt längre. Det är sant. Då sänks hyrorna. Mm. Fast jag tror, inte, jag, tror, alltså jag tror det är svårare än så. Ja, ja. Jag menar att göra typ Östermalm till en mindre alltså bekostad område. Det det jag jag krävs lite mer. Men eh, jag tänkte på det. Jag såg några inslag här också dagen När det var från eh, var det Bergsjön eller vad det var. Någonting sånt med lägenheter. Att de är så nedgångna och behövs rustas upp. Och området ser ut som skit. Ja men... Återigen, varför? Mm. Varför ser det ut som skit? Varför ser inte andra de här mer typiskt svenska områdena? Varför ser inte de ut som skit? Mm. Jag delvis då säger de, ja men där kanske de sköter underhållet bättre. Ja, för att säga själv av min egen lägenhet. Jag har bott här i tio års tid och den har inte renoverats en enda gång under de här tio åren. Och, det, och, och jag tror det är ungefär samma sak i alla fall i resten av husen här, att jag har inte märkt av i alla fall att det har varit någon varit större renovering som har skett men hur kommer det sig då att det här området håller sig hyfsat fint ja. de, okay. kan ju inte, jag vill säga, de kan ju inte bara skylla på det i alla fall att, för jag menar om det nu är så att det inte underhålls tillräckligt bra jag menar, det har ju en anledning jag menar, vi vet ju till exempel att många yrkesgrupper har svårt att komma in i såna här områden eftersom de inte får komma in i såna här områden eller att det på ett eller annat sätt är problematiskt att arbeta där jag har hört folk berätta till exempel att verktyg och vad det nu må vara bestulet och sådana saker. Liksom. Så att det, det är självklart att det måste ligga någon grund i varför det ser ut så här För det ser ju banne med inte ut så här någon annanstans. Nej, och det var lite kul för att jag och min mamma... Alltså vi bor ju i närheten av Tensta. Eh, och jag och min mamma var ute och åkte. Och då håller de på att göra om en väg som ligger närmare som hör till Bromma. Fast det, det är ändå spångar på ett sätt. så. Eh, varpå, de håller på att göra om där och göra det jättefint. Och då sa jag, det, men varför kan de inte göra det här alltså, närmare i Spånga? Liksom? Mamma, då, men det, hör ju till, det här har ju till Bromma, så de har väl mer pengar till liksom. Och då sa vi det också. Att, ja, men hade till exempel Sten, Stensta, Tensta och Rinkeby, bara de två ställena, varit en egen kommun, då hade Spånga sett helt annorlunda ut. Det kan jag nästan garantera. För att Spånga, alltså i Spånga är ju Tensta och Rinkeby inräknat. Men det belastar... Spånga kommun otroligt mycket. Det är helt men hurtigt. inte för att jag har varit så mycket. Man får ju verkligen olika bilder av hur det egentligen ser ut. Men mm. dels så får man ju se den här bilden att det är nedgånget och det är trasigt och, och sopor överallt. Och, men samtidigt så kommer jag ihåg ett inslag som eh, Sverigedemokraternas media, ja, de gjorde då att de åkte och gjorde ett reportage i. Jag vet inte om det var Rinkeby eller vad det var. Mm. Och, och där alltså det var ju helt otroligt. vad Det fanns fina lekplatser och fina fotbollsplaner och allt möjligt. Så de har ju verkligen öst in pengar där faktiskt. Då. Men, mm. men det var inte, en, inte någon vad jag såg där i alla fall som använde det. Men mm. de, de blev hotade i alla fall om jag inte minns fel bara för att de var där. Mm. Men mm. i alla fall det, det är dags att ta en funderare eller de vet ju såklart vad det handlar om och varför det är så här men, mm. men det är ju helt, helt får man ju absolut inte säga. Jag menar du Greta, i, nere i Göteborgstrakten, trakten där, har, ja. har du själv sett, jag har ju som sagt inte direkt befundit mig i några getton och så, har du sett själv just alltså det här med skräpigt och trasiga? Ja, alltså jag kan ju bara, eh, som man säga, jag har bott på flera olika ställen runt om på västkusten och i de områdena i städerna där det har varit mer gettoliknande, där är det betydligt mycket mer skadegörelse. Och det är mer nedgånget och mot vad det är i de mer vita områdena om man säger så. Mm. Ja, så de borde väl ta och kanske kolla över anledningarna först och sluta gnälla. För ofta är det ju gjort ja, såklart av dem själva. Men det säger ju sig självt. Gör inte jag någonting skulle jag låta bli totalt att och städa. Och, och, och kanske, ja nej men den där gillar inte att börja slå en massa grejer i väggen. Jag inte vet, jag slår nej men då är det 111. politikernas fel. Ja nej men 111 spikar i nej. väggarna. Eller, vet ja. ni, vet ja. ni vad felet är? Det är att det inte finns tillräckligt mycket ungdomsgårdar. Ja precis. Ja, nej, alltså. <laughs> eller hur? Läns man nej. får man komma in på ungdomsgårdarna. Nej. Här. Mm. Ja nej men det brukar ju vara sådana där löjliga... Ja, saker de har att komma då mm. men ja att det ska vara så svårt att se problematiken eller, eller faktiskt göra någonting åt den det... Men det är som att alla politiker lever i någon jävla bubbla liksom, vissa bor i Hjolm, men jag menar Djursholmen är ju också misär på vissa ställen så att man tycker ändå att de borde ju se det men nej, de undviker de ställena Ja men det måste ju vara så Det, är... oh. ja, det blir kul att se nu om den här lövén kommer undvika eller inte jag hoppas eh, han flyttar till Tensta så ska ja, han... Gör han det, då lär den väl ha säp utplacerade <laughs> runt hela jävla huset <laughs> mm, typ. Buske och bänk och träd Sitter där med kikare mm -hmm. så här. En, en, en afrikansk man kommer gående till höger. Har du koll på hans vän. Nej, liksom. det, så lär är ju vara då. Ja. Och så sitter Löve där uppe och säger: Aj, aj Dana, usch, nej, nej. Ja, nej, det skulle väl nästan vara rätt komiskt. Det kan vi göra en tv-serie om. Löve flyttar till Tensta. Det var jag skulle titta Jag kan åka lite och dokumentera det bara för att alltså. Gör det. Om mm. att ja. ja, sätter på blir... en burka så, så är man inte lite lika intresserad. Nej. Ja. Ja, och Där ställa lite frågor och säga att du kommer från Saudiarabiens kvinnopress eller något sånt. Abu, vem är vem är ja. vad du här? Jag får ta din bild. Ja. Ja. Ja. Ja. Jag kommer sen om 15 minuter en kvart. Ja. men ja, nej men det blir ju något det vore något. Ja. Inte, inte det kanske sker men vi får hoppas på det jag ja, ja, men i alla fall nästa sak här då är vi brukar ta upp det med lite Jämna mellanrum här Och för Inte förra då, för, förra när du var med Greta Det var väl mm. förra var det förra inte? Ja, det. ja, Då pratade vi lite om det här med hur du såg Utvecklingen på sidan och sådana saker och, Alltså det är ju just yeah. Feedback och sådär som är bra att få kommentarer och, så. och Det var i en kommentar vi fick här En väldigt väldigt lång kommentar <laughs> Det var nog den längsta kommentaren Någonsin, det var Ja, rätt jag måste så, jag vill ha lite cred. Jag satt och läste hela den kommentaren på mobiltelefonen. Ja, det var, det var jobbigt. Det var jobbigt, men, mm, men han fick ju det en ville skulle säga då. Det var i alla fall en ja, jag mig, Det var väl en polack eller ja, en från en polsk uh -huh. familj. Som har flyttat hit och eh, han hade en fråga till oss. Mm. Han skrev så här. En sista fråga bara. Vad tycker ni om invandrare? Då menar jag främst från Europa som jobbar för Sveriges bästa. Tror det finns grupper som bara vill ha nordiskt folk i Sverige. Men kanske du kan ta upp det i något program framöver. Slutcitat då. Mm. Eh, ja då börjar vi väl med Freja. Mm -hmm. Domerna först. Mm -hmm. Ja men börja då. Ja. <laughs> Mm. Eh, vad jag tycker om invandrare från Europa Jag ja, har väl alltid arbetar för eh, Sveriges bästa man. Ja, alltså jag kan säga så här, alltså jag har aldrig varit emot europeisk invandring men samtidigt så vet man ju också att det finns europeiska länder idag som har såna otroliga olikheter när det kommer till våran kultur och, och hela den biten men när det kommer till länder framförallt där det inte är några större likheter men samtidigt, eller st större olikheter på kulturerna Alltså så är jag, alltså det, det är som, alltså, som om en norrman skulle flytta hit, det är väl självklart, tycker jag, om det är som man vill ha. Alltså, så vi delar ju i stort, stort sett samma gamla land, ändå, Norge, Danmark, eh, Sverige och så vidare. Finland. <gör> ja, men precis. Ja, fast det är väl lite större olikheter mellan Finland och, svenskar, Finland och svenskar. Nu är du rasistisk. Ja, men jag menar att jag tillhör det som samma ja, ja, land. Liksom. Men, ja, men vi ägde ju Finland väldigt ja. länge, men ja men europeisk invandring generellt är jag inte emot. Och framförallt inte om man vet alltså det beror väl lite på vad deras eh, anledning till att vara här är. Om de har tänkt att bo här och dö här och uppfostra sina barn här. Alltså förstår du? jag menar för det är otroligt li otroliga likheter eller olikheter man är mellan till exempel slaver och och vi i Norden. Ja men man tänker ju alltså också att tänker väl jag att ähm... Skillnaden är väl att risken blir så alltså om man bara riktar in sig på europeisk invandring. Ja men nu är det ju så att det är lyckosökare för mesta från utanför Norden. Då, mm. Eller vad jag säger utanför Europa. Eh, men då är det ju klart att just den risken med lyckosökare, så att säga den finns ju såklart även om det är europeisk invandring mm. även om det ska vara europeisk invandring men, för det finns ju många fattiga länder. Även i Europa och de har det svårt och sådär och kanske söker sig ett bättre liv. Alltså jag ser det i alla fall som det ser ut nu. Alltså om man skulle göra en hel ändring i invandringen så ska det mm. ju vara... Alltså då måste man ju först och främst fokusera sig på relativt högutbildad som sagt. Uh -huh. Högutbildade människor eh, som... Som, alltså som tanken egentligen alltid har varit att det kommer mm. människor som verkligen kan bidra. Alltså precis, tillföra till det. Ja, exakt. Som det har varit precis som det har varit förut. Och då, då ja. måste man ju ställa krav allra helst i början nu när vi har fört en sån otroligt ansvarslös invandringspolitik mm. så otroligt länge. Så precis. då är det ju verkligen dags att se till eh, att ja, få en reglerad mm. så att säga. Ja. Jag håller med dig, men ska det vara någon invandring överhuvudtaget i Sverige så ska det ju absolut... Alltså då är det i så fall europeisk invandring, mm. tycker jag. För jag har det ska aldrig... tillföra något ja, till Ja, precis. Oss. Det ska vara gynnsamt för landet. Mm. Och så bör ju alla andra länder också se på sin invandring och deras invandringspolitik, anser jag. Det tror jag inte jag är ensam om att tycka. Um, men för, det, för jag har alltid tyckt att det har varit konstigt. Men hade det varit krig i, i Sverige, inte fan hade jag satt mig åt till andra sidan jordklotet för att fly landet. Nej. Alltså det måste ju finnas någon närmare ställe man kan åka där man känner sig mer hemma, mm. eller? Ja, men det är väl inte där skon skonklämmer att eh, de här lyckosökarna, det är, ju, det är ju mer att de vill endast ha ett bättre liv, högre mm, ja, livsstandard jo. helt enkelt. Men, jo, men nu, nu pratar du om de här fåtal så kallade krigsdrabbade mm. länderna som flyr folk från. Mm, men samtidigt vill du ju säga det då i alla fall på svar på frågan att det är klart att det Bra att det finns människor som, eh, som kanske inte är svenskar eller norrmän eller danskar eller finnar liksom eller islänningar mm. som, eh, som, som, som jag vill arbeta för ett bättre Sverige så det är ju mm. självklart Självklart något positivt än, än om det vore tvärtom att vi importerar endast sådana som tycker att ja, nej, Sverige ska vara ett mångkulturellt land och vi älskar mångkultur. Mm. Ja, men då är det bra att i alla fall några av dem som kommer inte är så. Det är mm. klart positivt. Och, mm. Ja. Mm. Vad säger Greta om det här då? Jag är lite inne som Freja att mm. det är skillnad på vad det är för typ av invandring men även från vilka delar av Europa det kommer mm. som eh, nordeuropeisk invandring. Det är i princip ett identiskt folk. Mm. Vi har väldigt mycket gemensamt med varandra. Och det är oftast inte så svårt för dem att komma in Nej. här. Och Precis. lära sig våra seder och bruk. För de har oftast liknande. Mm. Men det räcker ju bara att gå ner till ja, längre åt öst eller mot sydeuropa. Så blir det helt plötsligt en helt annan kultur. Mm. Men det är fortfarande vissa likheter. Mm. Och sen att om de kommer hit och vill bosätta sig här och jobba för Sveriges bästa, då ser jag absolut inga som helst problem med det. Mm. det är liksom, då, gör, då vill de ju göra allt för att bidra till vårt samhälle. Ja, det är en liten. Men ja. där tycker jag också att det ska förfinas en gräns. Att man inte ska få, kunna få vara i Sverige. Alltså arbeta alltså på livstid. Förstår jag med att man ska till exempel ta, det kommer någon från alltså, Turkiet till och i Europa i dagsläget också, mm. uh, flytta till Sverige, jobba för Sveriges bästa, bla bla, bla bla bla. Men jag tycker inte att han ska få liksom, rota sig här på det sättet. Och, och, alltså, det låter jättehänt med att få sig så. Men, alltså, för det blir ju ändå i så fall att de ändå är integreras i samhället på, mm. på ett sätt som kan vara riskabelt för svenskarnas välmående i framtiden. Mm. Förstår ni samt, Alltså ja, Man får ju tänka när du menar att alltså, alltså skaffa många barn och så blir det ju liksom såklart, man tänker ur peng, pengar. Att det blir ju pengar. Det är det också man mm. måste tänka på som sagt. Mm. Att, för att det är ju sånt känt att eh, många av dem skaffar inte bara ett eller två barn heller. Så att det är ju klart att det blir Höga kostnader. Okay. Mm. Så att, det, det, det är verkligen värt att ta, över, ta till sig och tänka över. Men, men sen så, alltså det är med permanent boende för Alltså det, det tycker jag, det, Jo, det är klart att människor ska få komma hit perma och permanent bosätta sig. Men då krävs det ju som sagt, tycker jag då att det är, ja, att det är europeisk invandring och främst mm. kanske från mer i krokarna mm. och att är krav på dem. Mm. Precis då tycker jag att det enda. Man i så fall kan ta efter USA på. Det är deras krav. Uh, nja, ja, men deras sätt att kunna bli. För att de har ju så otroligt hårda krav på. Om du ska bli amerikansk medborgare. Du måste kunna mm. så otroligt mycket. Jag menar. Ett land som är så pass stort som USA är ett land som väldigt många ser upp till. Ja, i USA är det så, och USA är det så bra. Varför kan vi inte ta efter i USA när det kommer till den frågan i så fall? Då? Men det har varit på tapeten här i Sverige, jag tror det var en folkpartist för något år sedan, som sa att man borde kunna, eh, vad var det han sa, man skulle göra något inträdesprov, man skulle kunna typ nå eh, historia i Sverige, man skulle kunna... Framförallt språket och så vidare. Så fort det kom upp och den, det förslaget kom upp, då var det världens jävla kalabalik. Bara för att det var så otroligt rasistiskt. Mm. För det skulle bara stöta ut så många människor i Sverige. Men varför, kan, varför är det inte lika rasistiskt när det kommer till USA för? Det är inte jag. Nej. Det är ja, en bra fråga. Ja. De har ju en annan en annat sätt att se på det för att... Det går i USA går det inte att jämföra med överhuvudtaget. Nej, återigen, det där ska USA... det är ju nästan eh, kriminellt att inte vara patriot. Ja, Nej, just... men det är ju för att de det är ju som sagt uppbyggt på ett helt annat sätt. <gör> det är ju uppbyggt på invandring. Ja. Ursprungstanken var ju som sagt inte <gör> dagens invandring. Och resultatet återigen blir ju samma som här i Sverige: att det är, en, så... det är ett segregerat land något så otroligt segregerat land. Ja, men, men, men det jag menade bara är att vi i så fall kunde ta eftervärderas kriterier på att kunna bli medborgare i land. Mm. Om inte det, ännu högre. <laughs> ja, precis. Alltså, jag tycker inte det är mer än rätt att du ska kunna Sveriges senaste kungar de senaste hundra åren. eller alltså, såna, alltså, Svensk historia, nordisk historia. Kunna veta vem, vem Thor var i nordiska mytologin till exempel. Alltså sådana Grund, lite grundläggande ja, basic precis. årskurs tre grejer. Ja, nej, men och sen jag... ska det inte ens vara en fråga överhuvudtaget om huruvida personen i fråga ska behöva kunna svenska för att bli medborgare. Det är väl en självklarhet. Men det jag menar att det liksom ska vara högre krav är ju det att man, om man vi pratar om jämförelsen med USA och så, så är det ju verkligen en stor skillnad just faktumet att man måste ju se till befolkningstorleken. Mm. Jag menar här, USA har ju en enormt mycket större befolkning än vi har i Sverige. Mm. Därför eftersom vi har en mindre befolkning i Sverige så påverkar ju saker mycket lättare. Alltså mm. andra inslag som kanske är mindre önskvärda. Då påverkas mm. det ju mycket lättare än, än i USA där om det skulle vara alltså, så pass många miljoner som det är att säga att alla hade samma kultur och samma värderingar och så vidare, då blir det ju väldigt svårt att rucka på det när mm. det är så många. Men i Sverige så är vi inte så många mm. och därför kan man lätt rucka på det. men titta, titta bara praktiskt exempel hur det är nu. Mm. På 30 år har det helt, helt förändrats mm. någonting som har varit i hur länge som helst. Så att det, är, det är en fara som man alltid borde se upp för och därför ställa väldigt stora krav. Ja, um, och då får man ju bara, då får man ju det, det man vill ha så att säga. Personer som, som ger och inte bara tar. Annars nej. är det ju såklart, det men det säger sig självt att, eh, att ja, många människor skulle vilja göra så att om de får någonting så här, ja, men kommer du hit så får du så och så och det är för det och det och du får de rättigheterna motsatt om ett annat land så kanske det är mer så att nej, du måste kunna det här och det här och det här. Mm. Då är det klart att vilka, det, det sållar ju verkligen upp vilka som kommer mm. eh, till det landet då det gäller. Så att det gäller att göra så tycker jag. Ja men från det ena till det andra och jag tänkte säga det att på nordisk så eh, vi har ju pratat om många gånger, många, många, många gånger har vi tagit upp det här med att eh, feedbacken är dålig mm. eh, och, eh, men där är det i alla fall två, främst två då som är väldigt flitiga på att skriva och det tackar jag för en som kallar sig K26 och en som kallar sig Viking mm. eh, och K26 eh, skrev eh, lite om hur han, ja, alltså, vad han tycker att eh, Radio länsman styrka att det håller så och distanserad ton. Och, så, och han skrev en hel del det här. Ni kan ju, om ni är medlemmar där eller bli medlemmar där och gå och läsa, får ni se. Men det han säger i alla fall så ni får höra att det är inte bara vi som uppmärksammar faktumet att responsen och feedbacken överlag är lite halv krass. dålig. Ja, krass. Mm. Han skriver i alla fall att tycker också responsen och feedbacken kan vara ganska skral, kan tänka mig hur mycket arbete som läggs ner Mm. Eh, amen. <laughs> eh, mm. Ja, det, det är ju verkligen så att det är klart att det här är ingenting som bara görs på en kvart. Mm. Eh, men, och sen har vi ju såklart så vi mycket annat att plugga och jobba och allt vad det nu är. Mm. Eh, men det är som jag säger att. Alltså jag eller vi så att säga det är inte, Vi är inte så många andra Vi är inte ute efter att bara oh, men Jo ge oss pengar Vi vill ha pengar Hit med pengarna som Bubba Köpet säger Ja nej det är mer som att Den, den mest värdefulla slanten är faktiskt eh, feedback Då ser vi att Ja ni lyssnar Ni tar till det vad som sägs Och ni eh, Ja det blir någon respons på det Och det tycker jag är Verkligen betalning nog eh, Det är väl därför jag menar jag förstår verkligen om ni tycker det känns tjatigt och att ni kanske tycker det är konstigt att vi tar upp respons mycket och så men det är ju för att den lilla responsen vi får den är väldigt rolig mm. den uppskattar vi så att det... det är otroligt kul att kunna återspegla till kommentarer och sådär i program och så ibland när det mm. kommer med bra frågor och konstruktiv kritik ibland och så vidare mm. så fortsätt bli bättre på det mm. ja men det, det, det tycker vi absolut och mm. tycker uppenbarligen K26 då också eh, och så eh, ja det var lite dels därför då som jag började med det här nu veckans eh, argument för den här viking han nämnde ju det att han gillar det här med att eh, meningsmotståndares argument dissekeras eh, och jag tycker också det känns rätt roligt mm. att göra det faktiskt så att, eh, ja tack för den idén viking det, mm. det, det var en bra idé att jag kanske kan fortsätta göra det då Mm. Um, ja men i alla fall det, det var väl det om eh, kommentarer då mm. eh, så att men kan, inte bara, kan inte ni komma med förslag på vad ni vill att alltså om vi säger så här om, om, om man får ha den här biten med disikera argument eller vad det nu var, eh, så kanske ni vill att både jag och Greta ska ha någonting som vi gör varje, varje program kom med förslag på vad ni vill att vi ska göra mm. in, in, in, inte strippa Nej, uh -huh. ja, men det ser de inte ändå så. Nej. Nej men precis Nej, <laughs> Nej men alltså, så att eh, Någonting som kan vara signifikativt för Greta Och signifikativt för mig liksom. Om det är någonting som ni, ni tycker att Det här är, är ni bättre på eller det här är ni kanske Sämre på men förbättra er eller, Vad ni vill mm. det, var, det var lite det jag tog upp sist Om det var sist jag var med att mm. vi, För att vi ska kunna bli bättre Så måste ju vi ha reda på Vad ni vill höra Precis. Annars kör vi bara på i vårat gamla tugg Och kommer aldrig vidare Vilket gör att ni kommer tycka att det börjar bli tråkigt Det tror jag med Det är väl det jag är lite rädd för överlag Det är väl därför jag försöker Ja, göra att det varieras lite mer och mer nu alltså mer än det var förr jag menar i vissa program är Freja med och så är Greta med och så har Bubba varit med och så kör jag lite själv och så blir det och idag är det alla tre som är med och mm. så, att, ja, så att det, det, det blir lite sådär annorlunda så att det inte är samma samma Nej, men nu vill jag bara säga att nästa vecka till nästa veckas program vill jag att vi ska sitta och säga fan vad kul med så många kommentarer just det Mm. Så att nu har ni någonting att göra, lyssnare. Mm. Mm. Ja. En vecka har ni. En vecka. En vecka. Ja. Så får ni se, höll också eller höra breda leenden. För man mm. säger ju att man kan faktiskt höra om man ler. Ja, det kan Så, man med ja. tanke på den där bluppen du lade ut för. Ja. Ja, nu ler jag inte längre. Fan, nu ler jag inte längre. Man hör ju otrolig skillnad. Ja, jo, men precis. Mm. Eh, men i alla fall, då är det väl dags att börja runda av. I eh, alla fall den här delen, och så är det dags för mig att gå vidare och hitta någon eh, folksägen eh, Och så får jag tacka så mycket för att Greta medverkade. Mm. Tack och själv. tacka så mycket för att eh, Freja medverkade. Ja, ja, tack då. Tack ja, och, och så tackar jag gud och alla nej, det gör jag inte för sig. Men, ja. Ja, nej, eh... Så får vi väl tacka dig länsnet. Ja, tack, tack, tack. ja. Ja, eh, Så får ni njuta av den här låten, och så säger vi hejdå nu då till damerna. Ja, hejdå. Hej då. Hej då.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 Ja då är det dags för en folksägen nu då och den här gången är den folksägen från USA och den heter Lavendel. En kväll för inte alls särskilt länge sedan kom två college-ynglingar körande på en väg. De var båda på väg till en dans på ett närliggande flickcollege. Bill, som ägde den röda sportbilen de färdades med, körde sakta eftersom han inte kände till vägen riktigt. Eric, som hade en vägkarta utvikt i knät, sa Vi är inte kvar på huvudvägen längre. Vi svängde fel för några kilometer sedan. Du är en usel kartläsare, skrattade Bill, men det spelar ingen roll. Vi tar den natursköna vägen istället. Ja, svarade Eric, utan entusiasm. Men jag skulle gärna vilja att vi kom bort från den här vägen innan det blev mörkt. Han tittade nervöst ut mot skuggorna som samlade sig under träden som kantade vägen. Håll dig, utbrast Bill och tvärbromsade. Jag tror att turen plötsligt har hamnat på vår sida. Han pekade genom vindrutan på en smal ung kvinna som stod vid vägkanten och gestikulerade till dem. Trots det tilltagande mörkret såg de att hon bar en gammalmodig, lavendelblå klänning. Eftersom många flickor de kände bar gammalmodiga kläder inköpta i second hand affärer reagerade de inte över den gestikulerande flickans klädsel. Bill körde in till vänkanten och stannade. Vill du ha lift? frågade han den attraktiva unga kvinnan. Ja, tack, svarade hon. Jag är på väg till en dans på Gabriel College. Dit ska vi också, sa Bill, så hoppa du in och åk med oss bara. Hon log och klev in i baksätet medan Eric höll upp dörren för henne. Han kunde inte låta bli att notera hur blek hennes hy var och hur kall hennes hand kändes när den nuddade vid hans. Hon doftade svagt av lavendel, vilket fick Eric att tänka på sin mormor. Men det enda han sa var, vi har kört vilse, jag är världens sämsta kartläsare. Det rättar vi snabbt till, sa deras passagerare och förklarade sedan hur de skulle hitta ut på huvudleden igen. De tre ungdomarna pratade och skämtade med varandra hela vägen till Gabriel College. Eric glömde bort att han kände sig obehagligt emot och kläckte ur sig det ena dåliga skämtet efter det andra- Bill kunde inte låta bli att stöna högt Men den unga kvinnan i baksätet skrattade som om hon tyckte att Eric var världens främste komiker När de körde in på parkeringsplatsen utanför Gabriel College frågade Bill plötsligt Förresten, du har inte talat om för oss vad du heter än åskrattade hon, ni kan kalla mig Lavendel Eftersom det är min favoritfärg Sedan öppnade hon dörren och steg ur bilen Popmusik ekade ut över parkeringsplatsen Skynda er, sa hon, sträckte fram sina händer till Bill och Eric. Jag vill inte missa ett ögonblick av den här kvällen. Bill tog hennes högra hand och Eric hennes vänstra Sedan sprang de som små barn i riktning mot ljusen och den donande musiken Senare på kvällen dansade Lavendel med Bill Eric betraktade henne och tänkte Jag skulle kunna bli förälskad i henne Sedan märkte han hur han rådnade För han hade aldrig känt för någon på det sättet förr Och påminnde han sig själv Du vet inte ens vad hon heter Men mystiken som svävade kring henne lik doften av Lavendel Lavendel gjorde bara henne ännu mer lockande. Då slog det honom. Jag är redan förälskad i henne. När han tittade på Bill som dansade med den vackra flickan i den lavendelblå klänningen förstod han att hans vän också var förälskad i henne. Hur han skulle reda ut det problemet med sin bästa vän hade han ingen aning om. Men Lavendel var värd Om det rådde ingen tvekan. När tillställningen var slut föreslog Bill att de skulle gå någonstans och dricka kaffe. Jag måste hem nu, sa flickan. I Eriks öron lät hon mycket, mycket trött. Bill försökte få henne att ändra sig men hon sa bara, snälla du, jag måste faktiskt hem nu. Någonting i hennes tonfall fick Bill att förstå att det inte fanns utrymme för något fortsatt argumenterande om saken. När de gick över parkeringsplatsen började hon darra. Eric erbjöd henne sin jacka, vilken hon tacksam hängde över sina axlar, men ändå fortsatte hon darra i hela kroppen. Eric var frästad att lägga armen om henne, men någonting fick honom att låta bli. Inom sig svor han över att han var en sådan blyg idiot. Det hade blivit väldigt sent när de lämnade huvudleden och svängde in på den lilla vägen där de först hade fått syn på Lavendel. Med en matt och frånvarande röst dirigerade hon dem till en fallfärdig gammal stuga som låg vid slutet av en smal gropig grusväg. Det lyste svagt i ett av fönstren. När Eric och Bill erbjöd sig att följa henne till dörren sa hon snabbt, nej jag vill gå ensam." Återigen var det någonting i hennes tonfall som lämnade deras protester outtalade. Hon vinkade en gång innan hon försvann som en graciös lavendelblå skugga i riktning mot det svagt upplysta fönstret. Med en suck lade handen på växelsbaken och backade ut från den smala grusvägen. De var nästan tillbaka vid sitt eget college när Eric plötsligt utbrast. Jag fick ju inte tillbaka min jacka. Jag undrade när du skulle upptäcka det, skrattade Bill. Varför sa du ingenting? Undrade Eric en aning irriterat. Bekymra dig inte, sa Bill glatt. Nu har vi en anledning att besöka henne imorgon. Ta reda på hennes riktiga namn och lära känna vår mystiska lavende lite bättre. Det är sant medgav Eric, som inte ville något heller än att träffa den unga kvinnan igen. Vid lunchtid nästa dag körde Bill och Erik tillbaka till den lilla stugan som låg i slutet av den smala grusvägen. De fick knacka på dörren flera gånger innan en mycket gammal kvinna i en utsliten städrock kom och öppnade. Hon tittade frågande på dem med sina vattniga ögon. Vi... Mm, eh, har kommit för att träffa en ung dam som kallar sig Lavendel, förklarade Bill. Den gamla kvinnan skakade på huvudet. Jag känner ingen som heter Lavendel, sa hon. Men när Eric beskrev den unga kvinnan de träffat kvällen innan tryckte den gamla kvinnan plötsligt sina darrande fingrar mot munnen och viskade. Det måste ha varit Lily. Jaha, och var är hon då? frågade Bill. Hon har varit död i många år, förklarade kvinnan och strök bort en tår från kinden. Lilly var min dotter, men hon dog i en bilolycka. När hon var på väg till en skoldans Hon ligger begravd på kyrkogården Tre kilometer neråt vägen Kvinnan suckade tungt Och torkade sig i ögonen Med en skrynklig pappersservett Ni är inte de första som ser henne Fortsatte hon Min dotter försöker ofta komma hem igen Varje kväll lämnar jag en liten lampa Tänd i fönstret i hopp om att hon Någon gång ska lyckas ta sig tillbaka till mig Men det har aldrig hänt Men Började Erik Bill tog honom i armen och ledde honom tillbaka till bilen. När Bill knuffat in sin vän i framsätet och startat motorn sa han. Förstår du inte Eric? Det är ett skämt. Hon vill inte träffa oss mer. Därför låter hon den där gamla kvinnan berätta en lögnaktig historia för oss. Vi har precis blivit spolade så låt oss glömma allt sammans med en gång. Men... Min jacka, du behövde en ny i vilket fall som helst, sa Bill. Jag återvänder inte till det där gamla rucklet fler gånger. Jag vet när jag har gått på en nit. De fortsatte köra. Ingen av dem sa någonting förrän Eric plötsligt utbrast. Stanna! Kör in till kanten! Bill körde in till vägkanten och stannade utanför muren som omgärdade en liten kyrkogård. Innan Bill han hejda honom hoppade Eric ur bilen och sprang in på kyrkogården. Bill svor tyst för sig själv, stängde av motorn och klev ur bilen. När de kom in på kyrkogården såg han att Eric gick omkring och läste på var och en av gravstenarna. Plötsligt stannade Erik till och pekade på en liten vit gravsten. Vad håller du? började Bill men tystnade sedan tvärt. Namnet Lily Abbott stod ingraverat på gravstenen. Det ingraverade datumen avslöjade att kvinnan hade dött mer än 30 år tidigare. Prydligt hopvikt på gräset nedanför stenen låg Eriks jacka. Det är ett skämt, sa Bill med svag röst, men ingen av dem trodde att det rörde sig om något skämt. Nu bjuder vi på bloopers. Vi har pratat i en timme och fyra minuter och inte börjat än. Vad... Det är fint. Nej, det är fint. Håll dem pojkar. Tänk på hur ni gör. <skratt> Håll dem pojkar. Tänk på hur ni kör. <skratt> <skratt> ni och små mappepojkar skulle <skratt> gå på bio. <skratt> Veckans argument med flänsman. Ja, Nej, <skratt> det är jävligt häftigt det kallar mig Mona Sahlein, du får fad. Ja, ja. Polisen i Tyskland jagar nu en 35-årig muslim från Irak som avrättade sin 26-årige... 26. <laughs> är du finn eller? <laughs> Kanske. Mm. Som visar att Somalien nu börjar att he hemsöka till hemland. <laughs> att det är läge. <laughs> Det är en slag som visar att Somalien nu börjar att, att hemsöka Nej, men... <laughs> Ja, det heter är... det. Ja, Ja, det nej, jag vet inte, men ja. We shall overcome. Så går we det nog. We shall overcome. Nej, men, nej, samma. Men... Jo, vi gör det. Inleder sen alltså efter du har spelat det klippet du ska spela så sjunger vi alla we shall overcome. Tror det blir kul, tycker jag. Men nej, nej.